Jag vet inte om det behövs heller. Det är bara till att, att slänga ihop någonting som låter hyfsat tonmässigt och punga ut till massorna. Låt det gå igenom en dator några varv och fånga upp lite, lite bit som är, är, är fräsiga och som kan gå hem hos publiken. Jag, jag orkar inte göra mer än så idag. Det, det låter faktiskt som att du beskriver hela musikindustrin av idag. Äva tusan, det är tillräckligt. Folk kommer att köpa den då. Lägg lite autotune på det så, så ordnar vi resten i postproduktion. Det, mm, det är en intressant inställning till um, att skapa och vara kreativ. Någonting vi ser spår av i filmindustrin också, Hust, hust, harkel harkel. Men eh, det gör ju att man, man som kreativ känner sig något mordfäld. Mm, det kan man väl säga. Men å andra sidan, det heter ju inte industri för intet. Det är, det är produkter som skapas och, och inget annat. Det är väl så sant som det sagt. Man, man ska bara tjäna pengar. Tänk, det fanns en tid då man hade mentaliteten att man ville skapa någonting bra. Man ville dela med sig av någonting bra- och i och med det så kanske man kunde tjäna en, en del slantar också och klara sig och göra en ännu större och bättre produktion nästa gång. Nu är det mindre och mindre produktioner känns det som men större och större vinst som hamnar i färre och färre fickor. Mm, Ja, det har väl blivit lite åt det hållet där. Men äh, eldsjälar finns det fortfarande, folk som brinner för det de gör men... Äh, Ja, på det stora hela alltså så har den, den kreativa branschen lite försvunnit in i, i det här eh, pengastinna eh, dussinproduktionsförfarandet som eh, blir allt mer utbrett och... Eh, ...har tagit över det mesta nu för tiden. Så eh, för att hitta något, något unikt... ...och eh, någonting som, som har en själ... ...så blir det allt svårare, känns det så. Det intressanta där för att jag har aldrig varit någon stor musikmänniska. Alltså, missförstå mig inte, jag älskar musik... ...men, men jag har aldrig haft favoritband... ...eller favoritchangers ...eller memorerat låtar och sådana saker. Det har jag varit... Intresserad av att göra med böcker och filmer istället och spel också för den delen. Och därför så har jag undrat om det bara är så att jag börjar bli gammal och tycker att allt låter likadant. Men efter att ha pratat med andra människor om modern musik så får jag intrycket av att det var ganska många tycker. Allting låter likadant. Alla nya artister ser mer eller mindre likadana ut. Agerar likadant. shower ser mer eller mindre identiska ut. Och allt vad identitet verkar ha. Ja, verkar ha försvunnit totalt. Det, det finns ju små spår här och där, naturligtvis. men... Det, det är som du säger, det känns mer som att man försöker producera produkter som ska vara lätta att konsumera snarare än att, att producera någonting med substans. Ja, identiteten en sitter i imagen eh, numera eh, och inget annat. Så det, det, är, det känns väldigt ytligt, men eh, det finns ju naturligtvis en hel del undantag, men ja, det är väl inte så konstigt att folk eh, går lite på det spåret för ja, lyssnar man på, eh, på hitsen som kommer nu för tiden så är det svårt att skilja dem åt för eh, allting låter verkligen snarlikt verkar ha följt något, något instakat spår här. Någon som har hittat en, en cool idé i produktionen som alla andra apar efter. Och Sedan har vi en hel uppsjö med låtar som bara är, är kopior av det som en lite mer inspirerad människa skapar en gång i tiden. Så Det blir en, en, en väldig massa omältningar av eh, av musiken numera. Det har väl alltid varit så i viss mån tycker jag också i, i modern tid när det gäller musik. Men det känns mer markant nu att det, det verkligen produceras på exakt samma vis. Och att soundet, det, det går inte att särskilja på något sätt numera Så det, ja, det är som sagt det, det, åldern kanske har en, en, en viss inverkan här att man, tänker, man, man har ingen, en, ingen koppling till, till musiken numera, det här är, är ungdomens tid medan vi gamla gubbstruttar vi, vi, vi, vi får hålla oss vid sidan av för vi, vi har trillat av den här trendiga banan om vi någonsin ens var där egentligen det ligger kanske en del i det där om det inte var så att vi kan se samma tendenser i filmindustrin. För den, den försöker ju vi hålla oss mer i action med och där är samma tendenser. Någon slår igenom med något koncept och året efter så kommer ett antal kopior från andra studios som försöker mjölka konceptet. Det är rena kopior, det är skärlöst, det är... Intet ett sägande och så fortsätter det tills någon vågar satsa på någonting nytt, vågar ta en ny väg och därefter så är de stora studiosen där och, och plagierar det också. Så varför skulle musikindustrin inte vara um, full av den sortens mentalitet? Mm, ja, det, det har nästan hållit på längre i musikindustrin än vad det har i, eh, i filmbranschen. Det har varit ett något mer varierat klimat i, i filmvärlden fram tills för ett tag sedan när allting börjar bli likadant i, i, i filmvärlden också, i de stora studiosarna här. Men ja, musiken den, den körs genom exakt samma datorprogrammer, samma inställningar och det är, det är lättare att artificiellt reproducera eh, en, eh, någonting som har blivit populärt som man, man eh, märker att folk tycker om och därför är det fler som gör det också det är väl därför det, det känns mer, eh, mer identiskt med varandra de olika produktionerna som kommer medan filmbranschen där eh, är det fler element som ska passa samman så att eh, det är inte Tenderar att kännas exakt lika plagierat som, som musikbranschen. Men ja visst finns det i, i samtliga kreativa grenar nu för tiden. Ja det har du ju helt rätt i. Men jag antar att det är ett resultat i att vissa saker kostar väldigt mycket pengar att producera nu för tiden. Även om man kan tycka att... Vissa saker borde ha blivit billigare för nu är det ju mycket digital distribution och då behöver man inte ja, trycka upp skivor eller filmer på, på samma sätt eller i samma utsträckning men ja nej det är fortfarande dyrt som tusan och ja det, det är väl så att om någonting kostar väldigt mycket så vill man ha en viss garanti att det ska sälja men det betyder ju också att man, man urholkar det kreativa på många sätt och vis och hade det funnits någon, någon gyllene medelväg som alltid ledde till succé ja då hade alla använt den men i och med att det inte finns så får man lita på eldsjälarna som vågar satsa för det är nog där vi hittar de stora och fina uttrycken för ja, kreativitet helt enkelt. Det betyder inte att storstudius inte lyckas lite då och då. För det gör de ju faktiskt. De lyckas ju ändå hitta rätt människor att kasta pengar på ibland. Men väldigt många gånger blev det väldigt ytligt och skälöst. Och tyvärr är väl det lite... Ja, en beskrivning som passar in på dagens film också. För det här är ju en film som inte fick något vidare rykte om sig när den kom. Och... Den spelade ju inte in så där jättemycket på bio heller och det känns ju konstigt för vi är ju i en tidsålder där, där att reboota saker från 80-talet är ja, normen mer eller mindre. Vi, vi lever ju ändå i en tid där Michael Bay's Transformers filmer har spelat in åtskilliga miljarder även om den sista inte lyckades särskilt bra så är vi ju ändå i en nostalgisk tid och då är ju en sån här franchise eller en, en sån här IP någonting som, som borde fungera bra, särskilt med tanke på att ja, de stora robotfilmerna riktar ju sig till grabbarna främst någonting till tjejerna hade ju varit kul, men då krävs det kanske att det finns lite, lite hjärta i produktionen Mm, och gott om hjärta är det ont om nu för tiden här, det det här med att ge produktionen en egen identitet och finna själen i berättelsen eller det som ska produceras och kunna hitta sin egen stil, sin egen väg, kunna ta det förflutna och bygga vidare och återskapa det till någonting som... Känns bekant men ändå nytt och unikt. Mm. Det, det är inte lätt. Och det är inte alla som försöker just för att det inte är lätt. Så de, de för, försöker bara gå eh, den snabbaste, lättaste vägen som möjligt. För att eh, punga ut någonting till massorna. Och eh, förhoppningsvis då gå med vinst. Men eh, ja, så mycket vinst blir det nog inte med, med dagens film- Eh, vad jag förstår så, så var det inte en, en bra början för eh, biokarriären för dagens film här. Den drogs tillbaka illa snabbt och jag tror det var en av de absolut sämsta eh, inkomstbringande filmerna någonsin från starten på en eh, film med en. Eh, vitt utspridd release som den hade i staterna. Och jag tror inte det tog mer än två veckor så var den helt borta ur repertoarerna överallt och ingen gick och såg den någonstans. Så det, det var en fullständig katastrof. Och det är väl den katastrofen där vi ska ta och rota runt lite i askan här nu och, och se vad i hela världen som gick galet. Ja, det är ju precis vad vi ska göra och det förvånar mig till viss del för... Ja, jag ska helt ärligt säga den här eh, IPn har jag inte spenderat mycket tid med jag, jag vet vad det är jag har sett trailers och jag såg klipp och liknande på videokassetter som jag hade och var därför fullt medveten om vad det var och kunde väl tycka att ja, men det, där, det där ser spännande ut, jag hade inte haft något emot att se det sen ramlade jag inte över det och jag var inte intresserad av att söka upp det på egen hand, men eh, det, det såg åtminstone lockande ut och vad jag förstå så har den här Ipenen en, en väldigt trogen fanskara. Folk som verkligen tycker om den och uppskattar den när den gick och har väldigt nostalgiska vibbar till den. Så att för mig känns det jättekonstigt att den bombade överhuvudtaget. Den borde ju ha spelat in pengarna som den kostade åtminstone. Men Nej, det verkar ha varit ett sådant fundamentalt hat mot den här redan från start. Och mm. det var väl i och med att trailern släpptes, för den var inte omtyckt. Det är kanske inte den mest hatade trailern som har släppts, men eh, den, den ligger inte långt efter vad jag har förstått. Jag tror fansen ganska snabbt kunde se att hmm, det här är inte ens i närheten av det vi fick uppleva i, i serien som vi har förälskat oss i. Så eh, därför... Lät dem helt enkelt bli och, och gå på bio. Så att det, det är en annan typ av fans än Transformers-fansen som också bjöds på någonting som har förändrats eh, ganska surrealt mycket till mm. Michael Bay's produktioner, men eh, som ändå pallar sig iväg till, till biografen, och eh, där det ändå fanns någonting eh, som eh, dels många fans trots allt kunde uppskatta och någonting som kunde eh, öppna ögonen för en helt ny generation av fans också så att det var helt nya som introducerades för den här franchisen men just med, med dagens film så gick det aldrig så långt det är ändå något som kanske inte har haft samma genomslagskraft inte ens på 80-talet när det begav sig. Som har legat lite i skym och som därför inte har, har kanske hamnat i alla folks medvetande. Så när man hör att det görs en filmatisering så tänker man inte mer på det medan säger IP som Transformers, det, det har de flesta hört talas om, även unga personer som kanske inte har sett det och blir nyfikna på vad det är. Det har ju inte den här filmen eh, haft till sin fördel heller så eh, när inte titeln på, på filmen... Eh, ringer en klocka i huvudet på, hos folk- så, äh, så ser man gärna åt ett annat håll istället. Och när fansen dessutom känner att- nej, här har ni inte behandlat eh, det vi älskar med respekt- och, och därför inte får fansen med sig heller- så ja, då känns det ganska naturligt- att det inte är någon som går till biograferna. Och om vi ska vara helt ärliga- när det gäller en IP som Transformers- den har ju slagkraft därför att den innehåller något spektakulärt och det är ju ofta specialeffekter och liknande. För ja, jag ska erkänna för egen del, Transformers-filmerna från Michael Bay är lite av ett guilty pleasure för mig. Jag tycker om att se dem även om jag är beredd att hålla med om att det är skräpfilm. Det är inget annat, det är skräpfilm. Vad jag tycker är kul att se... Det är de här robotarna i stor bild, i verkligheten, ja, så att säga. De ser åtminstone hyfsat realistiska ut och det är imponerande att se dem hoppa runt och puckla på varandra. Sen finns det miljontals saker att peka på och säga vad tusan jorden är här. Men det är fortfarande det spektakulära åtminstone. I en IP som den här så, så känns det som att det spektakulära bygger mycket mer på rollfigurerna och deras interaktioner och allt de gör. Och det verkar som att ja, de har missförstått väldigt mycket av den här. Till och med jag som inte har direkt hittat på den kan säga att det är någonting här som har gått fruktansvärt fel. Men innan vi går in på det så är det väl hög tid att avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Gem and the Holograms från 2015 i regi av John M. Chu och med manus av Ryan Landels. Och Gemende ja, Holograms är ju naturligtvis en tecknad serie som gick på 80-talet och var väldigt, väldigt influerad utav tiden. Både när det gäller mode, uttryck, design och väldigt, väldigt mycket neonfärger om vi säger så. Den är verkligen ett barn av sin tid och när jag ser intro och liknande på Youtube så... Får jag en härlig nostalgisk känsla till 80-talet, det ska sägas. Men eh, jag, jag förstår att det här är någonting som kommer att bli extremt svårt att översätta till modern tid. Men långt ifrån omöjligt. Man måste kanske bara hitta en liten annan ingång, hitta lite sätt att rucka på historien så att den går att applicera i, i nutid. Men, men jag tycker åtminstone spontant att det känns fullt görbart. Och jag är ändå någon som har sett filmen och inte särskilt imponerad av vad de faktiskt lyckades åstadkomma. <hållanden> <hållanden> uh, nej, ja vad ska man säga? Uh, Gem, det var ju en serie som uh, hade sina skavanker, ja. Den var inte speciellt väl animerad. Uh, Jag är alltid musiken i tv-serien var väl inte den mest välproducerande, väljudande och mest unika musiken heller. Uh, men det fanns någonting där. Det fanns uh, tjejer i huvudrollerna som hade karaktär, karisma, utstrålning de var framåt, de ville någonting och hade spektakulära äventyr mm. här fanns det en story om en tjej som eh, kunde bli något annat eh, som genom ett en viftande med trollspö kunde hon bli en, en superstjärna och eh, leva ett uppe liv och eh, Ja, det, det, det låter ju väldigt mycket Hanna Montana- och man undrar mm. var, var Hanna Montana har fått idén ifrån, kanske. Eh, just hust. Ja, lite så, eller <laughs> hur? Eh, det, det luktar mycket gem. Så eh, här har vi ju eh, en, en kärna som man verkligen kan bygga vidare på- eh, just dubbellivet, eh, musikbranschen- eh, gänget ute på äventyr- Eh, det, det fanns en hel del att spinna vidare på 80-talet ja det hade man kunnat ha kvar eller gått vidare på jag förstår att det här med att gå tillbaka i tiden inte alltid är så intressant med tanke på eh, yngre Tittares eh, relaterbarhetsförmåga mm. men eh, i och säga 80-talet är ganska hett just nu eh, men det var inte aktuellt just då i alla fall kändes de för producenterna. Så de har ju tagit konceptet vidare och försökt uppdatera det till nutid. Och i den processen så har allt som har med Gemma att göra, förutom namnen kanske, försvunnit här också. För de har inte behållit någonting egentligen från ursprungsmaterialet när de har skapat den här filmen. Utan de har... Bestämt sig för att göra en ett tonårsdrama med musik. Om man vill göra någonting eh, om att vara unik. Om att eh, kunna och vilja vara sig själv. Och ja, kunna ge sig själv... Eh, modet och, och ta chanser här i livet så kan man faktiskt lyckas mm. och, och bli någonting utan att och förstöra den man en gång var. Och det har man gjort genom att göra den mest generiska eh, tonårsfilm man överhuvudtaget kan tänka som är så full <laughs> av klischéer och allting man har sett förut och som är så full av popmusik som är så extremt överproducerad och inte sägande och detta ska då eh, pumpas ut till tjejer som ska känna att eh, ja, det är okej okay att vara unik och det, nej, det, det blir bara en så virvar av, av signaler som krockar med varandra det är det är en film som inte vet vad den vill säga. Själva filmen säger en sak i narrativet- men i produktionen gör den den direkt motsatta. Så det, den jobbar mot sig själv hela tiden, den här filmen- och blir så extremt frustrerande av det faktumet. Så man vet inte vad man ska ta vägen till slut. För här har vi en film som gjort så billigt som det bara går- med så få medel som möjligt för att bara få ut till massorna. Det här är bara en skärlös produkt punkt slut. Men som försöker posera som att den är någonting unik och att den har något faktiskt att säga vilket är en, en ren och lögn faktiskt. Ja, om man ska utgå från den här filmen så är tjejer i allmänhet väldigt ytliga och vill bara ha yta. Och det är, det är inte riktigt en bild som jag känner igen om vi säger så. Det säger mer om filmmakarna än det gör om kvinnor idag i all ärlighet. Det, det är en väldigt platt film, det är en väldigt toftig film. Och med tanke på att originalet, hur svulstigt och överdrivet det än var... Det innehöll ju vänskap, omtanke, äventyr, musik och allt möjligt annat. Och jag förstår att man har försökt att slänga med essensen av det här, men, men man har inte riktigt fattat vad i essensen som är viktigt, och det gör att det man får är. Ja det är väldigt inte sägande. för um, vi har identitetsproblemet med, med de unga tjejerna som inte riktigt vet vilka de är och vilka de vill bli och de försöker trycka med äventyret även om det inte riktigt passar in här. De försöker mm. slänga in lite skattjakt men det känns väldigt forcerat och, och ointressant och... och Passar inte in i den handlingen som vi faktiskt är inne i. Och äh, nej, det, det känns som att de har gjort många steg här som känns oförenliga med varandra. Och det gör att filmen spretar åt alla olika håll. Och det, det är frustrerande för jag, jag kan se vad som hade fungerat här. Det finns faktiskt många bra element i den här filmen. Används de? Nej, de flesta av dem tas upp och glöms sedan bort därför att det, det passar inte in i den här generiska smörjan som man håller på att producera för jag, jag är helt säker på att Jem har inspirerat många andra filmer i, i branschen och då menar vi eh, tv-serien då. Den har inspirerat saker som Hannah Montana och High School Musical och en massa andra. Men istället för att den här försöker att dra nytta ut av arvet från Jem så försöker den istället att plagiera filmerna som ja mer eller mindre plagierade originalet och... Det gör ju att det känns som en kopia på en kopia på en kopia. Det är väldigt blekt, det är väldigt ointressant, det är väldigt tråkigt. Nu ska vi ju vara helt medvetna om att vi är ju fel målgrupp här. Vi är ju två karar som har tittat på en tonårsfilm för tjejer som, ja, inte heller verkade såhär intresserade. Aj, aj, aj. Nej, så det, är, det är tur att eh, de har två karar i publiken i alla fall. Då skulle de inte ha någon publik i, överhuvudtaget så eh, man får ta det man får. Eh, men ja, det är sant alltså. Det, det här har ju, har ju gjorts för och betydligt bättre alla element som, som finns här i... och. Eh, jag slogs när jag såg på Gem and the Holograms här att jag har nästan sett exakt samma film tidigare med exakt samma tema. För de gjorde ju en filmatisering av den tecknade serien Josie and the Pussycats. Vad var det i slutet av 90-talet någon gång va? Mm. Eh, som också lekte med exakt samma saker men där de gjorde det på det här checka 90 tals ironiska sättet och drev med, med musikbranschen och, och band av det här slaget överlag också. Det är kanske inte en, en direkt den bästa filmen eller ens en, en riktigt bra film eller en bra film, men det är... Den har i alla fall en, en egen identitet, och den har en, någon form av skäl i alla fall. Vilket helt saknas i Gemma the Holograms. Eh, för här, som du säger, har man tagit i, idéer och saker eh, som man tycker verkar vara checka och kastat in eh, i, i den här röran. Och sen har man ju en, en manusförfattare som. Inte riktigt eh, verkar vara hemma i, eh, i dagens tonåringar och hur de beter sig och vad som är, är riktigt eh, hippt nu för tiden också. Utan det blir en, en, en vuxen cars bild av hur tonåringar ska vara också. Vilket jag tycker bara eh, spär på det här den konstlade känslan i Gem and the Hologram Så att det, det är inte mycket som, som går rätt här. Eh, från idéfasen och framåt så har det bara varit eh, missar hela vägen. Man har bara gjort fel val hela, hela tiden. Vad som ska vara med eh, och vad det är för en film som man ska göra. Jag vet inte om någon ens har tänkt den tanken innan de ställde sig och skulle filma det hela. Vad det är för en film de håller på att göra här. För eh, det, som sagt det, det finns många idéer som man kastar fram och tillbaka. Och när man tydligen märkte i klipprummet att eh, nej det här funkar inte så bra. Så kom de på den briljanta idén att ah, vi fyller ut det hela med checka Youtube-klipp istället. Så blir filmen mycket mycket bättre. Ja, jag undrar ärligt talat hur många procent av den här filmen som är videos rippade från Youtube för uh, de dyker ju upp överallt. Och visst, man kan väl om man är väldigt, väldigt generös säga att de bidrar med någonting till innehållet. Men jag skulle ändå vilja säga att det, det känns väldigt forcerat. Okej, okay, jag kan se idén med att Jem som rollfigur har sin... ...har sin start på Youtube... ...för det är så många unga artister... ...ja, visa vad de kan för världen... ...så det hade ju varit en modern väg in på det sättet... ...ingenting som direkt fanns på 80-talet om vi säger så... ...men det görs så klumpigt... ...och så ointressant och så dumt... ...och de, de slutar ju inte heller... ...när den biten av filmen är färdig... ...så fortsätter de ju ändå att kasta in allt det här... ...och det känns bara så... Så fruktansvärt fel och um, om vi ska vara helt ärliga så var ju filmstudion ganska ful också för vad jag har förstått så gick de ut med ett meddelande där de bad Ja människor att spela in en video om vad gem betyder för dem och då var det ju en hänvisning till originalserien och figurerna där Men det var inte så de klippen användes Nej inte riktigt utan de klippen tog bolaget sedan och använde i spelfilmen Gem and the Holograms så att det ska kännas som det som fansen pratar om det är Gem i filmen och inget annat vilket gjorde... Eh, ganska många lite upprörda att eh, de, de fel eh, representeras på, på det viset men eh, ja sånt är livet här i världen när man delar ut sina eh, tankar till, till massorna ute på nätet här så eh, kan vad som helst hända med det man eh, publicerar så eh, det är om inte annat en, en, en liten vink om att eh, det kan hända saker om man bör tänka sig för innan man publicerar kanske. Ja, det är väl en bra tumregel i allmänhet om vi ska vara helt ärliga. Men innan vi går djupare in i det här så är det väl hög tid att ta en närmare titt på vad handlar egentligen Gem and the Holograms från 2015 om? Jo, Jerrica och hennes syster Kimber har tagit som hand av deras faster efter det att systrarnas pappa har gått bort. Det har nu bildat en ny familj med Foster Baileys döttrar Shana och Aja. Men saknaden av pappa Emmet finns dock ständigt där, speciellt för Jerica. De fyra systrarna har kärleken till musiken som ett gemensamt drag. Medan de andra tjejerna i familjen är mer utåtgående och älskar att spela in och dela med sig av musikvideor är Jerika betydligt mer kameraskygg. Hon har blivit relativt tillbaka, dragen och håller sig och sin musik för sig själv. Efter det att Jerrica under hennes påhittade identitet Gem har spelat in en av hennes egna låtar i hennes sovrum får Kimber idén att dela med sig av Jerricas talang. Hon lägger ut låten på nätet och det dröjer inte länge innan Gem blir ett internetfenomen. Alla älskar hennes musik och vill veta vem hon egentligen är. Medan allt beröm och alla skivkontrakt haglar över Jerrica får hon reda på att familjen har ekonomiska bekymmer och är på väg att förlora deras hem. Jerrica beslutar sig därför att skriva ett kontrakt och låta Starlight Productions bli de som presenterar Jem för världen. Men det är lätt att förlora sig själv i musikbranschens alla påtryckningar och krav. Och speciellt om man är en ung tjej som inte riktigt vet vem hon är nu. Och om jag ska vara ytterst generös mot den här filmen så måste jag säga att det är den inledande biten som är den starkaste- om vi förbi ser hela Youtube-klippbiten som blandas mm. upp med, med Jericas filmklipp innan vi kastas in i, ja, in i handlingen så att säga. Så tycker jag ändå att de här rollfigurerna presenteras på ett bra sätt. Vi får en känsla för familjedynamiken, vi får en liten känsla om alla tjejerna och vilka de är och hur de agerar och så vidare. Och jag gillar också hur de får in 80-talskläderna och 80-talssminket i filmen för när de spökar ut sig för att spela in musikvideos så återanvänder de ju faststånds gamla ja, kläder och liknande. Och det känns som en, en trevlig nick tillbaka till 80-talet. Det hade inte funkat att spöka ut eh, tjejerna idag på samma sätt som figurerna ser ut på 80-talet. Det hade bara sett underligt ute egentligen men det, det finns fina vinkar där och man kan ändå säga att, att filmen börjar hyfsat, inte starkt men hyfsat, jag blev lite intresserad av vart det skulle gå men, men sedan tappar den själen fullständigt det blir så ytterst tydligt vart allt är på väg vad som kommer att hända i vilken ordning och så vidare den här filmen erbjuder Inga överraskningar efter inledningen. Eh, nej, det definitivt inte. I och med inledningen så har man presenterat för vad det är för typ av film eh, som man kommer att se. Och eftersom man har sett filmen tidigare i andra skepnader så vet man exakt vilken kurva eh, som karaktärerna kommer att ta. Vad som kommer att hända, ungefär när det kommer att hända och vad det kommer att resultera i i slutändan. Så... Absolut inga överraskningar där och ja, jag, jag, jag får kanske säga att det, det kan kännas ganska acceptabelt mellanåt i, i presentationen som du säger den. Det är ju inte direkt strålande men de, de lyckas eh, i alla fall etablera karaktärerna. De har ju inte gett... Eh, någon annan än Jerrica mycket personlighet utan de är mer vaga generiska tonårstjejer och mm. eh, som eh, inte har så mycket specifika egenskaper eh, förutom då att de, de spelar musik och det gör de tillsammans ju så det är det, är det vi har så, och det är det vi jobbar vidare på och Ja, det, man försöker i, i alla fall emellanåt gå tillbaka till det här med, med Jericas längtan efter sin bortgångna far och hur mycket han har betytt för henne och den speciella relation som de verkar ha sinsemellan här och... Familjebanden. De ska alltid vara starka och familjen ska alltid gå först. och det, det gör dem allt taffligare ju längre filmen går. Men det finns där. De försöker lägga in någonting nogalunda seriöst i den här filmen. Så det får man väl också ta och, och erkänna att de, de, det finns någon smula här i alla fall. Men när vi ändå in och pratar på, på det här med Jerica och hennes pappa tycker jag det är. Väldigt, väldigt märkligt här. För eh, varenda tillbakablick vi ser, varenda videosnutt vi ser eh, på fadern så är det bara Jerrica som står i fokus. Mm. Och om jag inte minns helt fel så, så har pappa en dotter till. Yeah. Men hon nämns ju inte överhuvudtaget någon gång. Kimber betyder tydligen ingenting för pappan för... Eh, hon är aldrig närvarande i, i filmerna. Hon omtalas aldrig. Och, och Kimbrur verkar ju knappt ens erkänna att hon har haft en pappa heller. Så jag vet i rackan vad som har hänt i den relationen. Nej, man kan ju ifrågasätta det åt det grövsta. För en far som bara bryr sig om den ena dottern är, är inte en särskilt bra far om vi säger så. Han är väldigt fokuserad på Jerica och... Visst, hon är ju huvudrollen för filmen, det är ganska uppenbart. Men det känns ändå som att det skulle vara någon form av balansering. Okej okay att han lämnade meddelandena till Jerika, men han borde ju åtminstone nämna Kimber där. Alltså att, att hon finns och Kimber borde ju nämna fadern också, men det, det är bara Jerika som gör det, så... Ja, vi får väl anta att Kimbor och pappa inte hade någon särskilt bra relation. Det var Jerica för hela slanten och det, det kan ju förklara en del naturligtvis. Men, men här har ju bara författaren tänkt till. De vill ha den här saknaden, den här längtan, men har fokuserat på en rollfigur för annars hade det blivit alldeles för komplicerat för den här filmen och Därför så hade Kimber mycket väl kunnat vara en foster, dotter, hon också. De hade kunnat mm. göra den lilla ändringen, det hade inte spelat någon större roll. Det hade ju nästan strömlinjeformat alltihop lite grann. Men ja, som det är är det väldigt dåligt. Men ja, jag måste ju säga att Jerrica är ju den starkaste rollfiguren här. Men det säger inte så mycket, för hon välar ju fram och tillbaka. Och visst, jag förstår, hon är en tonårstjej, hon sig mellan barndom och vuxenliv, mellan verklighet och fantasi, mellan familj och karriär och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket som drar i henne. Och därför tycker man ju att hon borde söka mer styrka hos sina systrar, och hos sin familj. Men hon verkar hålla det mesta för sig själv om vi säger så. Det lilla de pratar med varandra är väldigt ytligt. Och med tanke på att de hela tiden försöker skapa bilden av att det här är de, de varmaste relationerna. Det här är den, den starkaste familjen som, som finns. De här tjejerna finns där för varandra. Men, men utan att prata om, du vet, känslor och sådär. Ja, men det verkar ju inte gå att prata känslor direkt med, med de andra tre tjejerna i familjen här. Det, det är bara Jerrica som verkar ha ett känsloliv. Andra är, är mer intresserade av, av andra saker som att, att ha roligt och kläder och skäla kläder och och smink och, och spela musik och, och spela in musikvideor det är typ det jag fick ut av, av vad de andra systrarna håller på med i alla fall. Ja Kimber läggs ju fram som den som är internettokig som lever mer eller mindre hela sitt liv i ja, sociala medier och om jag inte minns fel så är ju Shana den av dem som är modetokig och det är hela hennes karaktär och Adja, hon är ju den som ska vara rocktjejen, den som är rebellen, den som är tekniskt intresserad och där har vi alla deras karaktärsdrag de dras inte långt ifrån det, Jag förutom att de är musiker då. Ja, precis det, det är väl det enda som binder dem samman egentligen, så eh... Ja, jag, jag förstår nästan Jerica, Att det, Då känns det bättre att, att hålla sig i sitt eget lilla kuffe och hålla tankarna för sig själv och bearbeta dem på egen hand. För man får nog inte mycket ut av eh, känslosamma dialoger med de här systrarna. Nej, de verkar gladare för att reta henne. Och om de tror att det hjälper en introvert att krypa ut ur sitt skal så har de ganska fel om vi säger så. Men... Ja, det är ju Jerikas färd som vi följer med på och det är ju hon som är i centrum. Och för vad det är värt så tycker jag att Aubrey Peoples som spelar den här rollen, hon försöker i alla fall. Men hon känns inte som rätt person för den här. För så som jag har upplevt eh, Jerica och Jem i den gamla varianten så... Även om hon hade introverta drag så hade hon mycket karisma hon kunde tala för sig. Hon kanske inte delade med sig av sina intimaste tankar men, men hon hade någonting som gjorde att folk såg henne. Som gjorde att folk var intresserade av henne. Den Jerika som vi får här som Aubrey spelar hon försvinner mer eller mindre. Det är de andra som får dra fram henne. Till och med när hon spelar in den här videon som ska vara hennes stora genombrott så är det nästan som att hon försvinner i bakgrunden. Ja, det, det är det. Men det just där så är det det som skapar mystiken som gör folk intresserade också. Och man ser sårbarheten i Jerica Så det, det är hennes introverta drag, hennes eh, känsloliv som trots allt gör henne berömd och det är, det är här och endast här också som det finns någon skäl i, i själva musiken i just den scenen eh, där hon spelar in låten som ska skjuta henne upp mot stjärnorna eh, sen när Jerrica väl väljer att utveckla Jem och, och, utvecklar Gem och Utforma den här personligheten och leva genom Jem eh, så att säga och, och gå vidare så, så, så, så finns det ingenting där egentligen. Jem var ju en person som var, var större än livet eh, som kunde göra allt det som, som Jerica kanske... Ja, inte var eh, riktigt eh, så hon vågade. Men eh, Jem hon bara tog för sig utan att liksom försöka någonting i, i Jericas liv. Utan bara bygga vidare och eh, skapa en, eh, ett, ett utlopp för Jerica. Och det ser jag inte här faktiskt. Att eh, Jem blir bara ett skal. Och det känns även i, i musiken när Jem eh, eh, Val börjar eh, sjunga de här eh, producerade poplåtarna som bara känns så skällösa så i jämförelse med, med det här sköra, eh, underbara som fanns i rösten som eh, människorna blev så förälskade i så har de gjort henne till en sån produkt där eh, hon är... Bara tum inneborts. Och allt bara är yta. Och folk älskar det ju ändå. För, av någon, någon märklig anledning. Så jag vet inte. Jem eh, fungerar inte för mig. Jerica fungerar... Någorlunda i alla fall. Aubrey Peebles kan ju få till det... de sköra momenten i... Eh, I den här eh, karaktären. Men det är ju inte mycket närvaro här, det finns inte den, den karisman och den, den närvaron som, som behövs för att kunna gestalta de här båda figurerna på bästa möjliga sätt. Jag tycker hon, hon försöker riktigt bra här och det är inte en dålig prestation överhuvudtaget men det skulle behövas någonting mer här. Ja, det är det jag menar att Aubrey Peebles inte är rätt person för den här rollen. Hon är en kompetent skådespelerska och hon försöker. Men Jem ska vara någonting speciellt och Jerika också för den delen. Så det är någonting där som inte riktigt stämmer. Och ja, jag måste säga detsamma om systrarna där. För jag, jag tycker inte att det är särskilt imponerande. Det är inte dåligt heller, men det, det är väldigt generiskt. Och det känns som att regissören inte har gett de här tjejerna särskilt mycket regi utan det är, det är ytligt det är tomt, det är innehållslöst jag vill inte beskylla skådespelarna för det, för de, de gör ju vad de kan här, jag tycker ändå att Stephanie Scott Hailey Kiyoko och Aurora Perino tror jag att det uttalas har försökt göra sitt bästa här men det... Det är platt, det är tråkigt. Jag skyller hellre på manus och filmen än på dem. Men det, det är ingenting som ger mig särskilt mycket. Nej, tyvärr inte. Nej, det är, jag håller definitivt med. Det, det finns ju talang här. Men eh, det finns ingenting att göra. Och, nej, det, är, det är bara så, och så tumma personer som de ska gestalta här också. De gör ett helt okej okay jobb. Och de kunde säkert göra mer om, eh, om manuset och filmen Men, eh, det, Men det finns inte utrymme för dem här. Så därför ja, finns det inte mycket att prata om här heller- rent personlighetsmässigt. Eh, för de är bara där syster 1, syster 2 syster 3- som står bakom eh, Jerrica eller Jem. Och eh, ja, det, det, det finns eh, känslosamma scener som- överlag kan fungera. Men det är ändå så... inte ett sägande. För det, det här är inte några personer vi egentligen lärt känna. Så det, det betyder inte så mycket för oss. Eller. Så att det, det haltar mycket där. Så det, det är mer ett, ett manusfel än något annat. Så jag vill inte beskylla tjejerna här. För de verkar verkligen göra vad de kan med de här rollerna. Men... Det här rollerna är, är så tomma tyvärr. Det samma måste sägas om Erika Raymond och Rio Raymond för de här två rollfigurerna ska ju ha extremt stor betydelse för den här historien. Erika är ju den som, som skriver kontrakt med Jem som är chef för det skivbolag som ska representera gruppen och... Det gör ju henne så otroligt viktig men hon är så fruktansvärt fyrkantig och tråkig. Hon är de sämsta sidorna hos Hollywood kan vi säga. Hon är ytlig, hon är väldigt arrogant, hon är på toppen och därför så är allting som är under hennes skräp. Och om inte hon gillar det så måste det ändras och där är hela hennes personlighet. Och visst. En sådan person tycker man ju om att sätta dit och det är ju det en stor del av den här filmen ska gå ut på. Men som det presenteras till en början då är hon någonting som vi ska, som vi ska gilla. Det här är idealet. Sen börjar de väl att inse att hon är ganska hemsk egentligen men ja, det, det tar ändå sin tid och hon har ju sin, sitt inflytande på, på gem och gruppen här. Rio är ju hennes son som ska vara, ja, gruppens hjälpreda och vad jag har förstått så är också Rio den som är Jems kärleksintresse i serien. Men eh, den frampuschade relationen som uppstår i filmen är nog något av de mest forcerade jag har sett sedan Star Wars. Oh, oh, oh. Så pass alltså. Ja, forcerat eh, är det väl påklistrat. det känns... Väldigt märkligt. Hur gammal är Rio egentligen också kan man eh, undra. Det, det finns många frågetecken där och... Ja, Rio har genomgått lite förändringar från tv-serien, ja. Och eh, inte till det bättre får man väl säga. Eh, Ryan Guzman, han... Eh, han har väl lite personlighet att komma med, lite karisma. Men alltså det här är en så tråkig person att, att ha med. De gör ingenting med Rio här heller. Men eh, det är ju långt ifrån eh, det värsta i den här filmen. Han fyller en funktion. Och eh, för första gången får eh, Rio visa att han faktiskt kan sjunga också, vilket eh, han absolut inte kunde i, i tv-serien här också, så att han, han ställer sig på, eh, på samma plan som, som Jerica och Jem eh, och det det känns lite fel det också eh, han hör inte riktigt hemma i musiksvären eh, om man jämför till, till källmaterialet tycker jag, men eh, låt gå för det eh, Rio är knagglig och, eh, och påklistrad men eh, ibland fungerar han till stor del inte, men eh, det mest intressanta tycker jag är, är Erika i, eh, i den här ansamlingen för först och främst så är ju hunden den här typiska eh, onda personen för, eh, som hämtad från en, en 80-talstecknad film där allting ska vara polariserat i, i gott och ont, så är ju hunden genom onda som eh, tjejerna sakta får, får eh, bli varse om. Men Erica i den här filmen står ju för samma värde som själva filmen gör här också att eh, hon har samma inställning till musiken som studion här har till Gem and the Holograms verkade som. Så eh, filmen har ju visat upp en, en bra porträttering av sig själv i Erika Raymond här. Vilket eh, jag tyckte var smått underhållande i alla fall. Men eh, vid sådana här tillfällen får man ta vad man får och göra någonting eget av det. Men eh, ja, Erika hon eh, är väl den som, som egentligen har mest personlighet här i alla fall och mest närvaro och det, det beror väl till största delen på att vi har Juliette Lewis i rollen här som får leka lite grann. Även om det går överstyr ibland så tycker jag det är roligt att, att se henne i varenda scen här. Hon hon showar till det och ger filmen lite liv åtminstone även med en sån ...tråkig bovroll ...som det här ändå är... ...så eh, blir lite fart och fläng... ...när Juliette Lewis är med i bilden. Ja, det känns ju åtminstone som att hon har väldigt kul... ...medan hon skådespelar den här rollen... ...och det gör väldigt mycket för intrycket. Och ja, visst, hon, hon känns ju som en sån här... ...superskåk från 80-talet... I, eh, ...i sammanhanget... ...så det känns ju också helt rätt... Men sen finns det mycket i handlingen som gör att man ifrågasätter hur väl de använder den här rollfiguren. För med bra skådespelerska som de ändå har och bra handling så hade det här kunnat bli något speciellt. Nu känns det ganska bortkastat egentligen. Och det spelar ingen roll hur bra Juliette Lewis spelar den här. Det, det känns som att... Det, det är någonting som hade passat bättre i en bättre skriven film om jag vågar säga så det, det är inget speciellt för mig men, men det är inte uselt heller jag, jag tycker att det är, det är väl den näst starkaste rollen i hela filmen och det är den vi ska tycka gilla om ja eller hur och eh, det, det finns ju egentligen andra bovar också eller antagonister i eh, ursprungstv-serien som vi eh, Eh, inte riktigt får lära känna här utan i, eh, i serien är det ju... En, ja, där är det ju Eric eh, Raymond, nu har det blivit Erica. Men eh, vi har ju även The Misfits i, eh, i tv-serien som eh, är det rivaliserande bandet här. Och eh, jag tycker att det, det skulle behövas något mer i... Eh, i hotfronten, antagonistfronten, hinder att ta sig över motgångar, någonting sådant eh, under filmens lopp. Och Misfits hade kunnat passa väldigt bra in och, och fylla den funktionen så att inte allt står på den här ganska platta och tråkiga Erica Raymond och kunna göra någonting mer med det hela och ja naturligtvis så har de sparat på krytet här och eh, spoiler nu så blir det inte Misfits i den här filmatiseringen förrän under eftertexterna då de behagar och visa upp eh, Misfits bandet när eh, Erica Raymond kommer kravlande för att kräva hämnd och vill ha ett band som kan utmana Gem the Holograms och där har man gjort en stor miss när man kunde ha använt sig av dem från första början. Nu ville man spara på den till den här uppföljaren som självklart skulle göras efter att det här hade blivit en dundersuccé. Men nu har det nog blivit så att vi aldrig får se Misfits i spelfilmsform mer. Nej och det känns synd för här kändes det som att de hade slängt in lite... Ja, karaktär åtminstone. De här figurerna verkade ju ha någonting över sig som verkade lockande och intressant. Lite som The Holograms fast deras spegelbilder. Där uh, The Holograms var goda, så var misfits, de elaka och så vidare. Det kunde blivit en intressant uh, mm, konfrontation där. Men nej, det, det var intressant så det kunde vi inte ha med i den här filmen. Och det är en av de aspekterna som gör att den, den är ganska ointressant. För där finns inget, inget hot. Det är det stora problemet. Visst, vi vet att familjen har en liten kris på halsen med pengar och liknande. Men för en stor film är det ganska mediokert problem egentligen, vi vill ha det storslagna, vi vill ha det större än livet, vi vill ha det som verkligen ger oss gräddet på moset och ja, de här två stora banden som kämpar mot varandra hade kunnat ge det, men nej, som sagt, det, det hade varit alldeles för spännande och någonting annat som hade varit alldeles så spännande också verkade som det är att slänga in de specialeffekterna som hör hemma i den här filmen och den här berättelsen. För vad jag har förstått så finns det en viss dator i originalserien som är den som skapar hologrammen som ger Jerika de krafter hon har eller de möjligheter att eh, byta identitet och eh, sminka upp sig och eh, en massa annat. Men det hade varit alldeles för 80-tal så det har man ersatt med en liten r 2 d liknande figur som visst kan projicera hologram men inte ens i närheten av det vi förväntar oss. Nej, de har helt tagit bort funktionaliteten i Synergy så varför ens behålla den här förbenade roboten för... Han, han gör ju ingenting här. Han eh, är ju i och för sig den som eh, ger Jerika den här eh, ledtrådarna till skattjakten som de ska ge sig ut på som ska vara oså spännande och som inte leder någon jävla stans alls. Som är helt meningslös som bara leder till att eh, Jerika får höra pappa säga jag älskar dig vilket hon förmodligen redan visste men ja det var ju trevligt att höra det igen men var det verkligen... Det vi skulle få ut av den här skattejakten kunde man inte få lite mer än så göra det mer till en grej lite högre insats lite resultat av det hela hade inte skadat och faktiskt ha en hologramdator som skulle kunna ta och ge Gem and the holograms de hologram som de faktiskt har i tv-serien också här och försöka inkorporera alltså titelnamnet i själva filmen också. För det, det är en ganska central eh, del här för eh, Synergy skapar ju de här showmasken eh, eller vad man ska säga, hologrammen till eh, artisterna så att de kan eh, leva inkognit och annars och eh, eh, slippa störa så fans och annat. Men här är ju Synergy helt han kan producera ett hologram av pappan och lite små roliga eh, kruseduller med sin eh, projektor emellanåt. Men pss, annars är han helt menlös. Designen är helt menlös. Eh, ja, Allt med den här eh, plåtburken är totalt meningslöst. Fyller ingen funktion och kunde lika gärna ha försvunnit helt hållet. Ja, de försöker ju etablera att de kan skapa den här illusionen med eh, kläder och smink och liknande. Och visst, för all del. De hade fem miljoner i budget så att de hade ju inte kunnat göra alldeles för mycket ja, digital efterproduktion här. Mm. Men lite hade de väl kunnat hosta upp i alla fall. Det som finns här, det, det är ju bara en, en liten smula av vad vi förväntar oss. Jag tror att det finns mycket besvikelse där. Och okej, okay, för all del, som sagt, de har smink och liknande. Men han kunde väl åtminstone ha varit en del av slutshowen i filmen så att man åtminstone hade fått ut någonting av den här skattjakten. Nu står han mest där och gnir på ett litet artuditovis och ska se gullig ut. Men det ger mig ingenting. Ge mig den här äh, flashiga showen som vi har väntat på hela filmen. Nej, nej, nej. Absolut inte, vet du. Pengar, budget, Pssst. Ja alltså, även om man inte har haft mycket pengar alls. Man behöver ju inte göra digitala projektioner av eh, skådespelarna. Man behöver bara visa att kläderna och sminket som artisterna har på sig är synergiesverk att det är hologrammet de skapar sen behöver man inte göra någon digital efterarbetning egentligen heller bara man etablerar det faktumet och då hade han fyllt en roll en och varför inte kunna låta Synergy och Jerica kommunicera med varandra också lite mer. Som i tv-serien. Så att man, man vet vad man handlar om. Man, hon får ett extra eh, bollplank som man eh, får ut mer av det hela också. Utan, nej, det, det ska man också plocka bort här. Så det är bara liksom spillror av... Eh, TV-serien Gem som vi behåller här. Vi har namnen kvar. Vi har eh, lite vagt yrket här också. Eh, men eh, sen så har Synergy helt förvanskats. Eh, Jerica har, har gått från eh, skibbolagsägare till tonåring. Eh, där är ingenting annat kvar. Det är, musiken eh, finns ju inte ens i närheten av eh, den här produktionen från 80-talet, utan här är det helt nyskriven musik, nu var det i och för sig lite eh, licensproblem med den vad jag förstår, men eh, därför har de eh, smygt in eh, i stort sett alla textrader från titellåten i själva manuset istället och gjort det så taffligt att man verkligen bara slår sig på pannan varenda gång de börjar yttra att Jem är truly, truly, truly outrageous och allt det här när man blir bara förbannad. Sen har de ju om vi fortsätter med det visuella faktiskt Jems örhängen i den här filmen men de gör inte överhuvudtaget det de gör i tv-serien- utan hörhängarna är en, en nyckel till Synergy- för att få den fullt eh, funktionabel- och det är inte eh, kommunikationsenheten med Synergy- för att eh, kunna aktivera hologrammen och annat. så eh, Här har de också gjort något eh, helt eh, bisarrt och, och förvrängt eh, själva- meningen med eh, med örhängarna här också och det nej det, jag tycker det, det blir så fjuttigt, det, det betyder ingenting de ändringarna de har gjort här, det, det fyller ingen, ingen funktion, jag förstår inte många val de har gjort här och på det visuella planet är det väl så jag kommer att, att fortsätta mitt prat här också för det det är inte mycket till en visuell upplevelse här tycker jag. Nej, specialeffekterna som vi får se de har mest med synergy att göra och är ganska meningslösa tyvärr. Resten av det visuella när det gäller plats och kamera och klippning och allting, det känns så... Känns så generiskt och tråkigt. Det, det är inget experimentellt med kamerarbetet och vinklar och ingenting. Det känns väldigt väldigt standard. Bilden känns väldigt standard. Klippningen känns i bästa fall standard. Jag skulle vilja säga att den här är så segt klippt att man... Man hade nog kunnat finslipa den här och hyvla bort minst 20 minuter för en två timmar lång film utan innehåll. Det är ganska plågsamt. Jag tycker att en och en halv timme hade varit illa nog. Men i och med att de har dragit upp den i två timmar... Det är... Nej, ush, det är... Det är, det är rent fasansfullt att sitta och titta på. Om jag ska vara ärlig så förstår jag fansen som har blivit väldigt upprörd av den här. Jag har ingen personlig koppling till gem. Jag har ingen nostalgi som jag kan hänga min, min bild av den här filmen på. Och jag tycker att det ser gräsligt ut. Ja, det är inte mycket svung här inte. Alltså det enda positiva jag kan säga om det visuella är väl kostymeringen. Där de har behagat och ...göra en insats i alla fall. För eh, det är ju ändå- ...rätt unika kreationer- ...som eh, tjejerna bär här. Så att... Eh, ...det kan jag i alla fall uppskatta. Där har, jag, har de gjort någonting som- ...som känns lite gem i alla fall. Eh, kostumeringen har- eh, ...mer karisma och närvaro- ...än vad rollfigurerna- ...och skådespelarna har. Så... Eh, Textilbitarna är de bättre skådespelarna i den här filmen, tydligen. Men där tar vi lite det positiva slut. Sen är det bara standard eller undermedelmott när det gäller bilderklippning, ljussättning, ja, allt i den visuella produktionen. Det är ju egentligen inte. Några hemska digitala effekter de har plockat fram med Synergy. De är helt okej, okay, acceptabla skulle jag vilja säga där. Men det är inte mycket mer än så. Alltså, I klipprummet har den här filmen gått från att vara dålig till ännu värre. Känns det. för Valen de har gjort där med hur, hur filmen har satt samman har bara försämrat upplevelsen tror jag. Det är väldigt hackiga och ryckiga klipp fram och tillbaka och sedan dessa evinneliga Youtube-klipp som ska in i filmen här också och störa eh, handlingen. Även om det, det ibland finns någonting som eh, de vill ha sagt där i så bara det segar ut filmen här och Nej, den har inte så mycket effekt att det rättfärdigar användandet av alla dessa jämrans Youtube-klipp. Så nej, jag, jag kan inte finna mycket positivt att säga om, om den visuella upplevelsen jag har haft här. Men ja, det, det har varit en upplevelse i alla fall och... Ja, ibland får man lida för det man håller på med och det har man väl fått göra här idag. Det, det har inte varit olidligt men det har känts så frustrerande att se en film med så mycket potential som totalt havererar i genomförandet. Och ja, med så, så, så tråkiga bilder så... Gör det bara saken än värre. Det, det suger det sista livet ur den här filmen. Och sen är det bara ett, ett lik som är kvar efter att en, en vampyr dragit förbi. Det är bara hopskrumpnat och torrt och livlöst. Och ja, det, det är väl Gem and the Holograms det. Ja de har tagit någonting som var extremt färgglatt i 80-talsversionen och har sugit bort all färg så att det nästan bara är grått kvar. Det summerar nog det mesta av det visuella i den här filmen. Det är grått, det är tråkigt, de färgklickarna som finns är väldigt få och med tanke på källmaterialet så är det ju nästintill en synd. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och jag misstänker att det, det kommer nog inte att bli någon ros här. Det är nog bara med riset som gäller. Ja, det, det har väl inte varit mycket ros eh, än så länge. Och jag tänker jag inte börja med det nu, tror jag. Eh, men jag kan säga så här mycket. Det här är en film åtminstone. Men, eh, men början, den har ett mitt och den har ett slut. Eh, det finns en handling i så mycket att det händer saker och det finns rollfigurer som reagerar på händelserna. Om det är en bra film, det är en annan fråga och, och svaret är nej. Eh, så snart vi tar upp filmer av det här slaget så tenderar väl ord som skärlös och, och gärna fara ur min mun och det här är verkligen inget undantag. Uh, jems vaga budskap om att vara sig själv och att tro på den man är. Det, det trunknar i ytligheter och det mest generiska popdravel som jag har hört på, på mycket länge. Det här det blir en film om, om idoldyrkan, drömmen om berömmelse och, och den moderna världens ständiga jakt på bekräftelse. Och det presenteras inte direkt negativt. Jag vet alltså inte vad det är den här filmen egentligen vill säga och jag vet inte om någon av de inblandade vet det heller. Jag vet heller inte om det verkligen är en spelfilmsversion av Jem som jag har tittat på. Likheterna, de är inte alltför många. Man har i stort sett bara behållt namnen och gjort om precis allt annat. Och inte för att göra en bra film utan... Till synes bara därför att gem eh, i, i filmen hon börjar med att visa upp sig själv för världen som en äkta, själfull talangfull sångerska. Men det blir det sista man ser av äkthet i den här filmen. Eh, Jems låtar blir sedan bara platta, tråkiga och helt skärlösa Dussin-produktioner. Helt utan värde och helt utan finess gem i spelfilmen är alltså en, en perfekt symbol för, för filmen som helhet också vilket åtminstone det är någonting konsekvent här och precis samma ord kan väl säga som gem and the holograms och, om man jämför med ursprungsmaterialet som när allt kommer omkring var en produkt som skapas av Hasbro för att sälja prylar eh, ja det, det står bara mig riktigt illa till här- när man eh, tänker på det. Och Gemma The Holograms är så, så fullständigt meningslös- på alla sätt och vis. Den är utragen men utan innehåll. Den är karaktärslös och andefattig- och den består nästan till lika stor del av Youtube-klipp som faktiska inspelade scener. Det känns så åtminstone. Och det, det finns helt enkelt inget att hämta här. Tro mig, vad du än är ute efter så finner du det inte i Gem the Holograms. Det som finns här har du sett förr och då kompetent gjort. För att vara en film om att vara unik så är det här märkligt nog bara en, en blek och menlös klon. Ja, jag tyckte att det skulle bli väldigt spännande att se den här därför att jag var nyfiken på tv-serien och jag tyckte att en, en modern version kunde vara av ganska kul att ha en titt på. Visst, jag tillhör inte målgruppen för den här filmen, inte alls, men ändå, en bra historia är en bra historia, en bra film är en bra film... Men jag vet katten om jag ens skulle kalla det här för film. Jag skulle kalla den för ett sömnpiller. För jag tyckte att det var så fruktansvärt tråkigt att sitta igenom den här. Jag kunde ha stängt av den här filmen när som helst när jag satt och tittade. Och det känns så märkligt att de har tagit ett källmaterial som är så livligt. Som är så färglat. Som är så äventyrligt. Och har bandat ner det till den här meningslösa sörjan av bilder och klippningar som, som inte riktigt känns som att de hör ihop. Alla de här Youtube-klippen, visst, jag förstår varför de är med i början. Det finns en logik där, men sedan blir det bara, bara påträngande och ointressant. Och det hjälper inte de här svaga rollfigurerna att, att leverera den här handlingen. För det är en svag film, det är ett svagt manus, det är en svag historia att försöka sätta sig in i. Den saknar allt vad själ och personlighet heter och är verkligen en, en livlös dusinproduktion. Precis som du säger, det här är en film som försöker leverera meddelandet. Du är unik, du är speciell, du kan bli en stjärna, men gör det med det mest ointressanta och generiska maner de överhuvudtaget kunde komma på. Det här är en film som apar efter alla andra tonårsmusikfilmer som finns och de flesta av dem gör ett betydligt bättre jobb än vad Jam and The Holograms gör. Jag kan inte rekommendera den här filmen och jag förstår varför de riktiga fansen var upprörda på den här. Det känns som en skymf mot det som Gem var och... Ja, precis som du också påpekade, med tanke på att jäm var någonting som skapades för att sälja en produkt så säger det rätt mycket när den produkten har mer liv, mer energi än någonting vi kan producera i modern tid. Då är det verkligen hög tid för filmmakare att sitta ner och skämmas. Ja, du, du skojar inte. Jag, jag betalade nio stycken kronor för att hyra den här filmen digitalt och efter att ha sett Gem and the Hologram känns det som att jag har blivit rånad alltså. Jag fick inte ut ens nio spänn i underhållningsvärde i det här fallet så nej, man, man bör absolut hålla sig härifrån. Om man är intresserad av någon morbid nyfikenhet eller något så... Kan man säkerligen ta och knalla ner till närmaste eh, hyrvideobutik så tror jag säkerligen att de kastar enda exemplar de har mot dig som du kan killa hem med gratis. För eh, det finns inte en chans att de vill ha kvar det här i sortimentet. Intressant nog så såg jag att man kunde hyra den här filmen på Youtube för 89 kronor och jag bara började gapskratta därför att ähm, 89 spänn för den här, nej, nej, nej, den är inte ens värd att laddas ner illegalt och titta på för den, den, den skjäl tiden från dig, du är två timmar fattigare när du är färdig och det är två timmar du aldrig kommer att få tillbaka. Nej, det som sagt, det känns som man har blivit rånad här och äh, även om, om jag inte heller var den största gemfantasten i världen så, så fanns det en skärm i ursprungsmaterialet och, och se den skärmen bara förvandlas och förvanskas till det här monstruösa det, det är smärtsamt att se. Som med alla barndomsminnen och och barndomsserier och liknande som man älskade när det ska plockas sönder och moderniseras och tjänas pengar på. Det, det, det förlorar alltid sin själ tyvärr. Men eh, om vi lämnar den skäla slukande håla alltså som nostalgin kan vara och blickar framåt istället så ska vi titta på en, en ny film, någonting nytt, någonting fräscht som dessutom verkar ha... Ja, en handling som, som lånar lite ut av, eh, ja, oändliga historien nästan. Det var de intrycken jag fick när jag såg bilderna från den här. Kanske inte lika fantasirik eller lika mycket sagobok, men eh, med en hel del eh, sagokänslor. Ja, vardagsmagi kan man väl säga att det blir. Här blir det ömsom realism och ömsom överdrivet. Det blir känslosamt, roligt, spännande. Det blir en sån här mix. Nästan lite, lite Studio Ghibli-känsla. Och här går vi från... och Gotta ner oss i, i musikindustrin till att gotta ner oss i, i köttindustrin istället. Och där den ena är själaslukande så är ju den andra kroppsslukande. Och ja, när ens kompis är, är på väg att och, och bli till mat så blir man ju kanske inte den... Den gladaste personen i världen och vill göra allt för att rädda sin kompis och det är den, det, det, det bandet mellan människa och djur som, som vi ska titta närmare på och se vad det betyder och vad det står i förhållande till vår ständigt växande människopopulation också. Ja, det låter som att det blir magi, kärlek, omtanke och vänskap till bredden nästa vecka. Och med tanke på vad vi har gått igenom till idag så, så känns det som någonting jag definitivt behöver. Jag behöver skölja paletten med någonting som kommer få mig att känna mer än bara avsky. För jag har verkligen fått intrycket av att det här kommer att bli en, en, en spännande historia att kastas in i. Jag har ingen aning, den är helt ny för mig och jag hade inte hört talas om den här tidigare förrän vi fick den rekommenderad till oss. Och det låter lovande, jag är jättenyfiken och om det här görs rätt så kan det bli en riktig skräll i mitt tycke. Ja, det, den har en unik känsla över sig. Nu när vi, vi pratat produkter och annat så är det här någonting som känns eh, som, som en mer genuin berättelse. Någonting som har någonting att säga en en produktion som är skapad av glädje för filmskapandet och inte för bara massorna av tärna pengar. Så det ska bli riktigt gott om så är fallet nu nästa vecka och kunna skölja bort det här äckliga från kroppen och, och fokusera på det mer positiva i filmvärlden istället. Och här blir lite, lite blandning av olika kulturer i filmmakandet också. Vi blandar österländskt och västerländskt och det ska bli både fart och fläng, det ska bli allvar och det ska bli humor också som sagt. Så att det, det blir en väldig blandning och det är svårt att få ihop men om det fungerar så kan det bli någonting riktigt speciellt ja. mm, men då tycker jag att vi gottar ner oss i den här moderna sagan och njuter av att se mörka möta ljus och all den värme kärlek och vänskap det innebär men eh, tills dess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 Oh, oh,